اعلاقا لعمر وما فاللو <سؤال> الى رسوله منه فما اوجبت مالی من خیلی و لا رکاب در صفایہ باب دا سلورم حدیث تے زہری دو عمر رضی اوننا قلقی چو عمر رضی اللہ اترانهو دا دعا ایاتونا قل وستل اولایت کی واو دی و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجبتم علیهم من خیر ولا رکا اور ثبلا ایت ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وليز القربا وليتاما والفقراء الذين اخرجوا من دیارهم وَأَمْوَالِهِمْ وَالَّذِينَ تَبَوُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ <تصفيق> بعد أول آيات لأمر رضي الله وطرانه والسطه زبري وعمروه جهازه رسول الله هذا رسول الله تباره خاص طور آغة صديق قرآن کلي د اوريناو د پدکت او کذا او کذا لفظي کذا یراوړو نو د لفظي کذا کی اشاره د والو د او دویم کذا کی اشاره د نسبه دک دا, دا خبر مشورده چی نسبی خیبر سلحان پتا شیو نو دا دا اول انی آیات بیستا قیدا کری وگرد داول صراحتا چی عره ناو او کذا وال کی اشارشو اموال دا بنی نزیر تاو کذا ثانی کی نسبی خیبر تا چی دا دا نبیو علیہ سره سر خاص میرے روزی کی کمایات عمر رضی اللہ وترن ہو تلاوت کړلو انده کی مصاريف تمالیف ہے رسول ذل قربا یتاما مساکین ابن السبیل او فقرا شفق قسم نشونش المتقو فقرا به دو قسمانی یو انصار او المحاجر او پاخر کی عمر جان خو فرمال چوف اس طوبت هذی آیا الناس احاتا کرلا گیرا کرلا دی آیات قطول خلق ندین بحر سفتری فاتشو فلن یبقا احد من المسلمین ایلا لہو فیها حق او بیا زهری شاگرد اوئی چیتی او قال حذ ان بعض منتمني کو من فریقائکم لیکن بعضی هغه چې ترس مالکانی استاذ د غلامانو نن دغه پکې د کس نشته چا په خپل مملوکته نه ده او سماجی کوګره اوبدی حدیث کی هودلتی دبردی ابو داود کی خدای راویب پرویدنی صحیح کی زیادت ته له این اخرو انشاء الله لیتینا علی کلی مسلم حقه او قال حزه کذ جون دې پاتشو نو پروی زمین سمر مسلمان نے دا حق باغه اخبی او حساب واخ بس سره سری نظر دې حدیث دا معلوم شو چید نبی علیه السلام <سؤال> دا د سیبت غدری مقامات خاصو او باقامانده جی کمهون آغا مشترکو او داغا مساری پسید تاوکی چید نبی علیه السلام حساب که هم واقع بینزو نورو پکیو حلن کی خبر دادا نکروس نور روایتون معلومی گیا و یادم اخینا چید نبی علیه السلام سرفقت داغا اووازی او سرهو خصوصیت نو بلکې سومه مالی پ چې دی دا د نوبی اسلام دپاره خاص پرون تاته بیان شو شپ کیسمه د مالی پ او بیا شو چې د نبی سلام سره خاص پره دغهې مالو شو اشکال جوړ به جواب ووررکي کې دې عمر دې له تو دا اثر مقصد دا دي جما افا الله اول اياتي اعمال <سؤال> په مراده چې د نزول د آیات په کې حاصل شوی چې دغه تخصیص په دغدري مو عادي اوسره او شو او وروسته آیات کې اعمال په مراده چې د نزول د آیات په کې حاصل شوی نو نا در امر کې خاص پرېمانه جهادي لشو او دا خاص پرېمانه جپلنری حاصل حاصل نه حاصل شو دا به هم د نبی عليه الصلاه والسلام سره خاصي او نبی عليه الصلاه والسلام د هي خرچ کی پرې شپګو مصاری بودا غي اختیار ته څنګه خرچ کوي په وانې سنشت نشته نشته کې د نبی عليه السلام په حال کې څنګه یا دې کې زمونږ دي نوڅه کې اورا وره او نه دا ابو داوود نوڅه یې په دې کې مختارید شيخ محمد عوامي یو غټ عالم دی, دی سیاسي توبانې سی مختصر تعليقات خي جي او خي جولي د دې لپاره تحقیق هم وکړل دی دابو داود کی کی قرآن ورین کی قرآن او دا بو داو د نسوکی مختلف تیزنه کې قورا ورینه ده او د نسوکی قورا عربیانه او دغه دیني سايتونه سوره کوبرا بازي کې ورینه ده او بازي کې عربیانه او نو المعبوده لا دانا کلکډيري قورا ورینه جره موضوع به قران کانه بنواح الشام. مه وزيره چې <تصفيق> التي قريري نه قره عربيه يا قره ورينه ورته وي اوږي کې دا نه شام په تراب کې بها کلو نو مونې لي کلي چې سفر ين او دا نوم شيخ محمد عوامو مثلا کړی دا لبزی قرآن ورین ببارکی تحقیق شخم شیخ محمد عوامن قل کل عون المعبود وانا قل کل کل کل کل کل کل یا قرآن ورین یا قرآن عربی یا نمدغ مستاق دیل کرسی وراد کی رازید اغنمونه ازمانیید لبزی وعدی القرآن هم رازید لفظ دوادی دا کتاب الجہاد باون پی تعظیم الغلول پاکم دا لفظو چی فوجہ رسول اللہ سلم نحو وادی القرآن اور اس طبا باب اخراج اليہود من جزیرت العرب کیم رشی مالک و عمر اجلا اہل نجران ولم یجلو من تیما لانها لیست من بلاد العرب فاما اورا انما لم يجلي من فيها من اليهود انهم لم يروها من ارض العرب نال بكم وادي نخلاوي وادي القرى اور سماب احياء المواقد هذه فلم ماتنا وادي القرى قل مرتقم كان في حريقتك دال فاس طريقك الراغري وادي القرى دمدين جنسان مکه مو کرمته په شاره هجرت راځي نو دا ده کې یو لوی علاقه ده او دا ډېر سره سبا علاقه و نه تي وادل اوراوي نبی چې کله تبوک ته لونه په دغلار او غلې و ازنانت ته خبري کړي لیکر استبراش قراب ته سره ده تحقیق خوش وای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 ومید کی دا اثر دا عمر ذکر شودا بیا دا مالک امین اوز بنی آسان روایت گوئے کی موسا نیبتا دا دی دا روایت کو مختلف و طریق و سرا رسیدن لینے نزکے بی کر گئی نو دی روایت کی وی کان فی محتجبی عمر وفاغذ کی چیستی دلالنی ولی وی عمر اغیویی دیو چید نبی علیہ السلام دا فاردری صفایا بنو ندیر خیبر پدک دا خپل <سؤال> مطابق وي یهی پدાર્થې په دې دی چې د هریڅه تخصیص کولو کمه تاس ته ویل شي چې دا دایر د نزول پور کې حاصل شيو پما بنو نظیر په کانونه هم سنینه وايي بنو نذیر دا بن کړ شو د پاره د حوادث او د نبی عليه السلام په اړخ په هم سنیا په نیو سبیل نرمه سابره د او او جېبرونو په جز ز رسول سم سره اجزا تاسو څنګه کړه او نبي رحم دري دي جزئين بين المسلمين او جزء لنفقه آل هي داي سي مسلمانانو منکه به خرچ کړي ايونه فقره خپل اهلوا فما فضل عن نفقه آل كم نه بقير اهل نبي ذات جو جاله بين فقراء المهاجرين نبي مهاجرين کی تقسيم ولا زال نبي دم جاگیر لري کړو دا ما محب محمد بن دانی حدثنا ليث بن ثابن ماكين بن خالد مطالبه ميراث قبل بلار بسط عاده النبي الاسلام صلى الله وي فاطمه بنت رسول الله رضي الله عنها پیغام لګلو ابكر صديق ته او پیغام کیچلي غره نو خپل خاوونه لګلو علي رضي الله تبارك ديو تو دا وګور صديق نه میراث کول رسول الله صلى الله عليه وسلم نا مما فعل عليه بالمدينه او جلل مهرباني کولو خپل په مدينه کې پدپ کې او کوم چې پاتې د خمس او بکر جان او پیر چې نبی له سلام قال ولي الله نور منګ نه هم راست کی ما ترک نه صدقه ان ما يا محمد من هذا المال و اني والله لا اغير شين من صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان محمد مديمه الاخر او زه غیر نه امر او ته پروش کی او اوقات د نبی اسلام و سلام د حال لغين کم چې فارې باندې او په نبی د زمانه کې فعال عملنه پیه بما عمل به خامخ زم عمل کوم په دې کې هغه تر چې عمل کول پیغمبر اسلام انکار وکړ د ور کولنه فاطمی تد دنه د سشي نو مقصد هم د په هغه ته دی مو طالبې پرواله ونش اما دا هغه راځي چې مطلب کې حدیث دی د باره خبر پرونت تاسو شو و قال حدثنا عمرو بن عمر رحمه الله يحدثنا به حدثنا شعيبن شعيب بن حنجته عن زهير قال حدثني يورث المجذرب ان عاش بن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بهذا الحديث قال من مدينه وقد موطئ منهم في خيبر قال عاشر قال انما تركنا صدقه الرسول انما قران محمد في هذا المال ان مال يقال حدثنا حجاج بن ياقوب حدثني به الى اعد بي اني اخشى اني من امره ذي ريغه كبريدني اوصيت امر النبي رس ان اذيه دينا يريغه تقدير من ان اذيه فاما سرقته بالمدينه هرچه وقف مکه نبوی رسول الله مدینه عمر او علي تا او عباس رضي الله تالانهما اني اوليت تدي دي وتوارکل پر انت است ویل شو فغلبه علي عليها نو غالم شو علي دهم په تغذمکه د عباس غلبه ا در از مکی نه چې څنګه علی رضی الله <سؤال> تعالی <سؤال> او کولا نو عباس بن فرض ادر دان او پاک پیش پیش عباس نو عمره پیش پیش نو او غلبه هو علی علیه دا مقدم دی چې علی رضی الله تعالی او زمکی مدن به خرج کول نو ډیر زیات به خرج کول نو عباس رضی الله تعالی پر انت استوین شو نوته دا اوچي علیر نه هو په تیات کی سخاوت بس سسوک بیلل کرا شوال بل تالت بل تالت اوواز نه هو په تیات کی اغتیات سخاوت نو او مال له غداسی په احتیاط سره او په مناسبت مناسبت سره ډیر نو او دا سبب ګرځي دلې ودي خلاف د دوونو په درمیان کی دې ویل <سؤال> چې دادی به مونږ باندې تقسیم شي او د نیمه توریه یو تواله شو د نیمه توریه تبله عباس نه هنده رايو چې د خپل <سؤال> کیسه کوي او زما خپل کیسه کوي خوادونه نکوم سنت نه کوي عمر یې هم راغی انکار خیالمو پرون چې قصه رشو و او اما خیبر او فدک همڅه کوم عمر دغه مدینه دسمه کې توریه دې دې تور کړو خیبر او فدک دا امر بزاهم پخبل تولیت کیسا تلیو اوی دا صدقه رسول اللہ دا صدقه دا دوان دا غد حقوق و اغو تا روح جغد پیشکی دل و نوائی بی دا غد حوادیس و امرو همارو همارو دا دی دوان رزمکو امر الامن اغجا تبوی ولي الامر شغم شریک ایدکار امین شاو بزوری پهم علا ذلک الى زمږ تر زماني پورم دا په دقت ترتیب باندې دي او زه ورته په تنظیم کې اوښكي راځم ها دې قال حدثنا محمد بن کوم چې اثر د زهري دي فما او جمالږ من خیرلو لاهیکاب پهدي نزول چې شو داې په دکله باره کې شويدي دغې و داوه چې په دکله سرت بلکل ج شو شو هغه داسې چې نوبیې لاته سلام چېوو ناغې بر ته تللو دخې برقومه سری کړړیو پهړې او روبرغې پپ را له ګراند په ورنهم تاسو ویلې او چکر مبا تري نه وي دې دي آیات نزول په اراضي فدق کې شوی اراضي نذیر کینره لکه کی جنگ نوبت راغلو اگر چیلګو لیکن روز تا بخپلا زهري رحمه الله ندي مستاق بنو نذیرم ګرځال قال زهري وكان بن نذیر لنبي اسلام خالصا لم يبتحو عن وطن،, وطن. يبتحوها على صلحين، نؤذ مقصد داشو لك، شكما اوجبتم أو عليه آه من خیل، لدي نزول دلوقتي بدك، دلوقتي او بنو نزیر دعانو کشوه، اول نزول شوه بدك، خوشون کی بنو نزیرم داغی پشانو نو دایا قال صلى الله عليه وسلم و صلى كنبي اذا ضد سره و قران قسقلي وقت سماه اذا غيني مغيسه و احفظه اماتي يدني ام ممتاز ذکر کلا سفر او ين و النبي صلى الله عليه وسلم حاضر قول حاضر کونک یو قومن نورلره ضد قالو ني گون بیل درم تا پیغمبر صلی الله عليه وسلم اللہ وی فما وجود مالی بین خیول آریکام یکولی مجھری کتال <سؤال> قال الزہری وکانون بنون ندیر نوی سلام خالصاً لمیبتہ وانواتاً غم پزور نو نوی پتکردو پسولحا او کما تک چشو نمامولیو تقسیم کردو نبی الاسلام پا محاجرینو کینی ورکڑا نسوارو تا دغیی نسل سیر ندیر نموراد آغا از مکہ ندر ایلکا اگولنو از مکہ ندر مراد اگر مال تی مراد دی کمچی منقولات دلتبیلی اِنلا رجولینی مگر دوسری کانت بیمہ آجتون چیز اغوذرتون و اغولتی ورکر دا انسوارونا جیو ابود جانو بل سحل بن اونیف ابازوی حارس بن سمم ابن سيري كبيري بيان قال حدثنا جراح قال حدثنا عمر بن عبد عمر بن عبد بن مروان بن الحكم معرخ خلیفہ صالح ر وه بنو امیہ نومرن بن عبد العزیز رحمه الله فی رد الذکر کئ کیا شو نو بنو مروان نے راج مکل اویتہ شیخین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغا د پار پدکو لغین خرش کولو ویعود منها لازف غیری بنی هاشم او ده دغی نبی خرچکوالا پا کشرانو ده بنی هاشم ویوززوی جو منها اییمه هم او دنکا انتیزام بکو ده دغی نبی نکاحو دادی او یقینن پاعت امرزنها مطالبه کرد ده دغی چوگر ده دغا دلی دپار علیه سلام انکار کرد فکانت کذالک ندق سیو فی حياتي رسول الله صلی الله عليه وسلم یعنی شی بدہ وقتی چلو چې دیو مر امن عبدالعزیز دا حیات کوئی ہاں ہاں سام خیال لئے شی بدہ وقتی دنیا په جون جون دیو کنن دیل لپا زویل تس حضورت رات لو. اے مسلمانانو شي غلط لی ونی شي مسابق حتى مزال سبيله تدريج بخبر الله راړو ديو پاجو پاجو فلما نووليه ابو بکر کله چی خليفه شو ابو بکر جا هو عمل یو په دي کې هغه سرې عمل کړو نبي عليه السلام خپل ژوند تر دي دېم بخبر الله راړو کله چی خلیفہ بقرش عمر عمل یو کو په دایکه په ملت عمل کړو هغه دواړو اونی نبی عليه السلام او بکر تلوي چې بخل لاله دا چا دي چې چل کړو چې اوله د مکہ په دک جاگیر وګرځو نو وایي دا زما نه کدا چل کړو سماعت مروان مې د جاگیر کړ مروان او د دې دا خپل جاگیر ګرځول مروان کله دا امیر دمدینی د وسمان رضی الله په دور کې د خپل جاگیر ګرځول علامه خطابی رحمه الله وی چې په وسمان رضی الله نه باندې کوم اعتراضات تي دروازه فیزو نیو با دام ده چې د رباب پروري خړی و دغه چې مروان دې د دمکه ور کړی د جاگیر حرن کې پدې کې د ټولو خلق حق بیت المال شي جواب یې بې کړه دې د عثمان رضی الله تعالی او ترحنا چې عثمان رضی الله تعالی او چونهغه دا حدیث پیغمبر رته درو إن الله إذا أطعم نبياً تعمتاً وإذن الذي يقوم من بعده كالله قلق قلق قلق الله سوف ورق دنیا دا انتظام دا پارنداد د دا, دا پاري چه دا پس کر بيا خلیفة شهد دا غنائب شهد چنانچه دا غنى پدک چه دا دا نبي را سلاة والسلام دا پارغت دا عماو نبی علی در تو سلام لوفات نقص او بکر صدیق نو دغی اولیت کول او دغه نقص عمر ردم کول نبی عثمان ردم توارث نو ددی تولیت د عثمان د نه هونه بارش کړي ددی تولیت وکي او به په خپل کی چې په دوار شات سم تعلق دراولی ذریات د خرج کې خو، عثمان نه چون کی ذاتی طریقې سرمندار وو دا غدی ته ضرورت نو نو په دې وجه باندې زه یې چې تا ما حق ده ده دی چې ذینې تهونه زه ما اقربا به استعمال کړی هغه باندې توړیه تو دې په دې چې باندې هغه پېزان غره کړو چې خبرو چې بیا مروان پاج قبضه وکړي اور ست بیسو غراتنه لوبي قبضيو خو جیکلا عمر بن عبد العزيز رحم الله خليفه شو نو ثم صارد لعمر بن عبد قال عمر بن عبد العزيز فر ايت امرن مالي دل نه امر چې من کلو دا غنه نبی رسالت فاطمه له ذری بحق زمانه پرنه لې چې دا خپل جاگیرو بردو بر سریان پدغه ایوان کې اعلان وکړ اني شهيد کوم اني قدر رداته تاسو ټول گواشه دینو ما واپس کړل ما کانتی نه را دي هغه زمانه کې یې ځان په حاله زمانه کې څنګه او دا خبره چې کل تر اووال دوی واپس کړل نو باقي خاندان چې کم سلسله روانه د دا بادشاہت داور د دا تر بوغت پیدا شو او بیا بازی په کده چته وچې دارور کړی دی نو یې ډیر خیراطه ونه کوو پات شو په بازی نو وکه لکه بذل موجود اول معبود نسخه جوړه کړی نه کړی پاکي د عمر بن عبد العزيز رحمه الله فبارك کیدلی قال ابو داود اولي عمر بن عبد العزيز الخلافه وغلتو 40 الدنار طوبيا وغلطه ارى مدينه ولو بقي له كان اقل شي عمر بن عبد رحمه الله چكله خليفه شو نو باور کې دا غثالانه امالدني 40000 دینارو 40000 دینار نه موجوده وخت کې ربونو بيتي جوړي هو چې كلا اغلي پښو نو باور باندې زوړ رايږي چوپات کې دونو د هغه تعالی <سؤال> نه امانه 400 دینار درلود 40000 نه 400 او کدی باقي پاتې شو 900 رقم یې جناب حضرت عمر بن عبد رحمه الله زهد د هغه د انصاف واقعات او کې سید د مشورې هغه په سیرت خلق مستقل کتاب ولیکې امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمایي چې څوک د عمرونو عبد العزيز <سؤال> رحمه الله ته محبت کوي دا خاتمو په ایمان کوي وعلومي چې څوک نه یې نو خاتمه په ایمان نه کوي لکه نن چې راوځي کوم غربا کوي ځان و هي کنا دوم د عمرونو عبد العزيز په توي څنګه د عمره ته محبت کوي دادي چې مخ قوم دي نن چې کملانه تنورې دې لري دونه حفاظت دا وړي خلق و راوریگی دا لانتونه دیلانتی قومنل اس. در یهود اولاد. شیصو بھی اولاد یهود. وای. ابتفید و ارانا پاتیمان از امباکن زمود تطلب که مراز فلد نبیان داوی کوئی وتا ابو بکر جماعت رسول الله علیه وسلم فرمایلی ان الله اذا اعطى نبيا تهمتا الا تي پیامبر غراق ورکی دامد او چاده پروی قومم با دیহি چې داغه قائم مقامی پر تاغنه زمون دي کتاب کی حضور را پوری ویل شو او بخاری کتاب الجihad کی باب پرج الخمس کی تدین افسال فاض دی بغدبت فاطمه بنت رسول الله حضرت ابوبکر فلم تذر مهاجرت وحتى توفیت چه فاطمه نه غوثوا بنت رسول الله او بکر پره داغت اورانه پر مرگ پوری 435 صفحه کی حدیث پنکڑے اوس مثلا مشکل اش مشکلات جوړې مشکلات جوړې کی فاطمه رضی اللہ <سؤال> تعالی عنہا دا بکر صدیق رضی اللہ تعالی اوص روانه کئ حالن کی پیغمبر علیہ السلام فردی او رسول نا خوا دوران نه من کئ فدوی تر ملک پوجو ثوران دایوش کالے علامہ اینی رحمہ الله د موهلب شارحہ واسطبانی نقل کړي چھ گو کم حجران چی نبی علی السلام دا غی نمان کرلا دا مقصد دا چی او مسلمان د بل کی داسی چې دان ریو سمیلوی گی او د اعراض کی او اغم اعراض کی او سلام نکل دردی داسی ندر آراد بلکی دا دی دوان و منز کی داسی چرت یو زیوال اندر سابیت چوی چې ابو بکر دیتا سلام نکل دی ابو بکر دیتا سلام جواب نکل دیتا سلام جواب نکل دیتا دا نه دي راغ نو دا مهاجرت نره کوم چې په شرکت کې داینه منرا دا خبره چی فاطمه رضی الله وترن هاغه خلیفہ قرطه ولین رضی دا د ی خپل انقباض تبعیو کبازی دا خرج داسیوی شاور تبع کی انبساتی هغه خلق قرونه تزی ود هغه خلکو په تبيير کې انقلاب دي هغه خلکو نه علاوه د بل چا ګورته نه دا په تیماره او ابن شاهين د شعبين روايت نقل کړي دویم جواب دي کنه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې او اغا بیا فاطمه رضی الله تعالی عنہ او بکر چیونو پاتی میر زنان طویل ایر پیغمبر لرن ما خیر و عیشی ما خیر و عیشی حیات اعیشوها ان و انتی علی سا خطا او سخ جونی چیزیتی روم چی تخفی زمانا نظر آغری ما کده پیغمبر علی السلامنا تاتس حدیث میلو شوئی پدیکی تصدیق مصدیقی مامونی چې تاسو وې نو په ریپې تلو کوم ماته خدا حدید رسیدل نو څه وکم نوېتی او بکر صدیق نه پازې دوه تر سوچ اغرا دي شوناو او دی را دي نشو مرادي شو قران ختم او حاضر شامی ایمای ویتی ذکر کړنی کله فاطمه زه بیمار شو نو بکر صدیق رضاونو دغه بیمار پورسه یې لراغه دروازې ته اجازه طلب کوله نوادر زه په ا فاطمی رضی الله تعالی عنہ د ابو بکر دې اجازه تواړي تا پوس ترې نو وي تاخه دا چیرې شي او نو یې اجازه ابو بکر سیده تراغلو دغه دالې د پردې ستري شو هراو حجاب منځ کې بو نو هغه را ذکر د کور نوو نن دویم جواب دراسو چې مهاجرت ختم شوه او دریم جواب چا دا کړی دی چې فاطمه رجله وتر نه ها هغه چې وا نغې او بکر پرېمانه چې دته موږ تندرا کې نمو مور دي بارې کې به مطالبه نه کوو دا مقصد نو چې خبري وځبې شي لکه دا مقصد نه وو چې ته دې پرېږدي خبري هوښته شي او جته دراګه جو موږ به مطالعهونه کړو اني د خبرو و بارا د غفتلو د میراث کی نه ترق د خبرو هغه چې کم دورانی په ییته دي لیکن پتی ځواب دې کالای چې په غضب او غوسه شو د دلیل لري خبرې دې دا خپو او دا خبرې وې دې ورځي ځواب چې د دې مطالبې ترکم درې غسیره وې نه کړې اوسه شوګه و مطالبه ترکم او سلوورم جواب چې کوم لا میو درهاري کی هغه د اصل کی د صاحب کرامو چې کلا کماادات تر انسانو غوري راغمبې چې د نیو مور کې هغه د چا سورانه کوي نغه تر مرګه پولیس ورانه کی ابنی عمر د خبرې تر مرګه پولیس نو ورانه کړ دا خبره د دین په حیثیته توا چې د فاطمیه رزل الله تر نه دا خیالو چې د حدیث عام نه دی ابو بکر صدیق خیالو چې عام دی فاطمیه نه هیڅ په کې خطا ای په ديني خبره کې دوران د دین په وجوه ته ګور تر مر غلطه مطلب وکړي نه دی و چې تر مرګه پولیس څنګه د دین ورانه و د دنیا یو دن ولې چې فاطمه زه زه مشهور فاید، فاید. مزم مزم دا دا دي ارجا تماره هم دې دنیا ستایي محبت نه و ده جواب چا پي نووي ته حده تن عبد الله ابن مکه تم مالک انا سلام الله عليه واله قدمر ربي ما تربت بارو نپکنه ستوغه نه دي نووي رسول الله عليه وسلم ته مي زم عورت عشره پي دي پس دنه بقيره قلبي بيان او د مشق دخله منا امس د قوي امين نسک مرادي باجوي اخري پجي پستد منبيرسلام نو <مال> سو کوئی زغه باغونو جي كم امال نيته مراد اباجوي د نبيرسلام دا قبر كنستن کيتي مراد دا ټول احتيامات خلکو ذکر کړي قال حدثنا عمرو <بازو ايه> بن <بازو> حرب <ايه> قال حدثنا شوبان عن امرئ بن هر عن ابي المقتري قال تنوت انا تلي نمې د تنويدي کېره له کوم کې نام چوندګار دی مالکونی او د مين حسانګره دي داګره تعجب کمال رواچوداري ما ورته یې ماله وریکا فتابي انا حري جمازه راوړو توبان پدات چل کې دي کله شو مزبرن مزين کې شو مزبر اخر شعبان تواني عمر ماني او د عمر زاو او دیو جنگڑی کولی نوی عمر تول حردن حضر بیر عبد الرحمن تول سات تاس پتشتی اچی نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم ویلو کلو مالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق ایلا ما عطمہ احلہو حرمال نبی جی وقفی مگر کمچان فالآلت ورکی و جامی ورکی انا لا نورسو منگ نمی راست نوڑے کی گی قانوی دیو بالا ولینا منگ در على اي پر کا رسول تم ان کو منالي على اني نبي پاک وده مال قال وقال الله وتقوى وقال بجاتي ثمته بير رسول الله الله عليه وسلم معناتا جنдеш رسول الله تر ابو بکر سنتين نده ویات کو بکر دو قال پکانی نو قول به عرض نبی السلام قول سم ذکرش من حدیث ماری او ارجمنا ورجمنا بي صلى الله عليه وسلم حينت الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يواث عثمان بن عفان دایوک ردی صدیق پسی او په میراث کې د کومه تما ئىتادنو او واړی نبی علیہ السلام پای شیر نه اور ته حدیث پهن کړي او به دا پر اراده پرې څو غاړي زموږ دلته نور څه ماته رکھنا پوهه صدق اچھا به ته قال احمد سن محمد ابن يحيى نه اور ته ای داس نو اوردن رسول الله صلی الله علیه و سلم نو رسول ما ترک نا په و وینم هاذا المال ال محمد دا مال هدا ال محمد د پاره دي لینا ای متیم د دې د حوادث سوری دوی فتیهم د دې منو فاذا فو الى من ولي الامر من بعدي د ذکر په ما باندې موت راش دا به دا جا پاره چا ولایت کی د کار د باندې پس دا خبر <تصفيق> نبیه سلام کرنو ازواج ارادت ترک